Hatodik fejezet Mike Marti még időben pillantotta meg a fiút, aki egyébként ott helyben meghalt volna. Éppen ütött kopott, piszkos és rozsdás furgonját vezette, amelynek hátsó része tömve volt egy Zsákra környéki farmon vásárolt görögdényével, amikor észrevette az útszéli törmelékhalmaz mögül föllebukó fehér gyolcs övezte fejet. Egy pillanatra felbillant a fiúnál lévő puska csöve is, mielőtt eltűnt volna a rakás mögött. A furgon tökéletesen megfelelt céljának. Martin azért ragaszkodott egy ilyen kocsihoz, mert joggal sejtette, hogy az iraki katonák előbb-utóbb minden jobb kinézető autót el fognak kobozni. A visszapillantó tükörbe tekintve gyorsan fékezett és lekanyarodott a dzsarai útról. Nem messze mögött az iraki népi hadsereg katonait szállító teherautó közeledett. A kuvaiti fiú éppen célba vettette a teherautót, egyfolytában próbálta a robogó járművet a puska irányzékában tartani, amikor egy érdes a szájára, egy másik kéz kirántotta a markából a fegyvert. Talán még ma meg akarsz halni, mi? súgta egy reket hang a fülébe. A teherautó tovagördült, s vele együtt elszállt a lövés pillanata is. A fiút a támadás terve amúgy is félelemmel töltött el, most pedig egyenesen megrémült. Miután a tehergépkocsi eltűnt a távolban, a száját betapasztó tenyérszorítása is enyhült. A fiú ellökte magától támadóját, és a hátára gurult. Egy magas, szakállas, Szigorú, tekintetű Bedúin hajót föléje. Ki maga? nyögte. Valaki, akinek jobb ötlete is van annál, mint sem lepuffancsol egy iraki katonát, amikor még vagy húsz másik szorong mellette a teherautón. Mivel lógtál volna meg? Azzalni, mutatott a hátam mögé a fiú, aki körülbelül húsz éves lehetett, állán akkoriban ütköztek ki az első serték. Húsz méterre a fák között egy robogó állt. A Bedúin felsúhajtott. A puskát, egy kimustrált Lee Enfield 303-ast, amelyhez tulajdonosa bizonyára egy régiségboltba jutott hozzá, ledobta a földre, majd a fiút ellentmondás nem tűrően a furgonjához tuszkolta. Martin a kocsival visszafarolt a nem messze lévő kőrakásig. A puskát a görögdínyék alá rejtette. Aztán a robogóért mentek, és felhajították a dínyahalom tetejére. Jó néhány dinnye szétrepett. Szállj be! mordult a fiúra. Egy csöndes helyre ment, Suvákport közelében, s ott megállt. Hogy jutott eszedbe ilyen őrültség? Fordult utasához a Beduin. A fiú a légypiszok tarkította szélvédőn át bámult kifelé. Szemekönyben úszott, ajka remegett. Megerőszakolták a nővéremet. Ápolónő az Aladán kórházban. Négyen voltak. Egy életre tönkretették. A Beduin bólintott. Sok ilyen eset lesz még, jegyezte meg. Szóval irakiakat akarsz ölni? Igen, minél többet, mielőtt meghalok. A trükk épp az, hogy életben maradj. Ha te is így gondolod, akkor jobb lesz, ha megtanítlak egy-két fogásra. Egyébként nem sok jót jósolok neked. A fiú felhorkant. A bedújnak nem nyúlnak fegyverhez. Nem hallottál még az arab légióról? A fiú hallgatott. Vagy korábban fejszáll hercegről és az arab lázadásról? Egytől egyik bedújnak voltak. Vannak még hozzá hasonlók? Kiderült, hogy a fiatal ember joghallgató és a megszállás előtt a Kuwaiti Egyetemen tanult. Öten vagyunk, mindannyian ugyanazt akarjuk. Elsőnek én vállaltam, hogy teszek valamit. Vést eszedbe, amit mondok, utasította a Beduin. Megadta a Jarmuk mellékutcájában álló villa címét. A fiú kétszer hibázott, harmadszorra tökéletesen tudta. Martin még húszor elismételtette vele. Ma este hét órakor. Addigra már besötétedik. De a kiárási tilalom csak tíztől érvényes. Egyenként érkezzetek. Legalább 200 méterre parkoljatok le, és gyalog, gyertek tovább. Két perces időközökben lépjetek be a házba. A kertkaput és az ajtót nyitva találjátok. Megvárta, amíg a fiú elrobog a motor kerékpárján, azután felsóhajtott. Telj fölös szájúak, gondolta, de pillanatnyilag be kell érniük vele. Az ipjak pontosan érkeztek. Martin a villával szemközt hasalt egy lapos háztetőn az utca túloldalán, és figyelte őket. Idegesek voltak, és bizonytalanok, Váluk fölött folyton hátra pillanggattak, gyorsan cikáztak egyik kapuajtól a másikig. Túl sok bogár utánérzés. Miután minnyáján eltűntek a házban, Marti még tíz percig nem mocant. Senki sem tűnt fel az iraki biztonsági szolgálattól. Fürgél lecsúszott a tetőről, átvágott az utcán, és hátulról lépett be a házba. Az ifjak a nappaliban ültek, ahol égett a villany, az ablakokon nem húzták össze a függönyt. Négy fiú és egy lány, fekete hajú és szuggesztív tekintetű. Az előszobában nyíló ajtót figyelték, amikor belépett a konyha felől. Egyik percben még nem volt ott, a másikban már igen. A fiatalok épp hogy megpillanthatták, mielőtt fürge mozdulattal lekattintotta a kapcsolót. Húzzátok össze a függönyöket, szólalt meghalkan. A lány engedelmeskedett. Asszony munka. Martin felkapcsolta a villanyt. Soha se üljetek kivilágított szobában, elhúzott függönyökkel, közölte velük. Nem tanácsos, hogy együtt lássanak benneteket. A hat villaépületet két csoportra osztotta, négyet lakásnak használt, ezeket rendszerten időközökben váltogatta. Minden esetben apró dolgokat hagyott hátra, a bejárati ajtó kilincséhez tűzött levelet, bádokkannált a lépcsőn. Ha ezek eltűnnének, tudni fogja, hogy valaki járt a házban. A másik kettőben el a holmi egy részét, amelyet Sivatagi rejtek hozott el. Az ifjakkal való találkozás helyéül kiszemelt villa nem tartozott a fontosabb épületek közé, ezen túl nem is fog itt aludni. A jelenlévők egy bank elő kivételével mind diákok voltak. Sorban be kellett mutatkozniuk. Új nevekre lesz szükség. Nyomban közölte velük az öt kiválasztott nevet. Ez senki másnak nem mondhatjátok el. Se barátnak, se szüleiteknek, senkinek. Ha bármelyik nevet meghalljátok, tudni fogjátok, hogy az üzenet egyik önktől jön. És magát hogyan szólítsuk? Kérdezte a lány, aki az imént kapta a Rana nevet. Bedunak, felelte Martin. Ennyi elég. Te ott. Ismét el a jelenlegi címet. A fiatalember, akire rámutatott, egy ideig töprengett, majd elővette egy cédulát. Martin elvette tőle: A cédula tilos! Vészetek eszetekbe mindent! Meg lehet a népi hadsereg ostobák gyülekezete, a titkos rendőrség azonban nem. Ha megmotoznak, hogyan magyaráznád meg ezt itt? A három fiatalnak, akik lejegyezték a címet, megparancsolta, hogy égessék el a papírokat. Mennyire ismeritek a várost? Egész jól, felelte a legidősebbik a 25 éves banktisztviselő. Nem elég. Holnap vegyetek térképet, város térképet. Tanulmányozzátok, mintha vizsgára készülnétek. Minden egyes utcát és fasort, sugárutat és sikátort, minden teret és parkot, minden fontos középületet, belső udvart és mecsetet. Tudjátok, hogy az utcatáblákat le fogják szedni? Az ifjak bólintottak. Két héttel a megszállás után, az első megrázkódhatásból felocsúdva, a kuvaitiak soraiban egyfajta passzív ellenállás, polgári engedetlenségi mozgalom bontakozott ki. Ösztönösen, szervezetlenül. Az első lépések egyikeként eltüntették az utca névtáblákat. A fővárosban egyébként se könnyű tájékozódni, névtáblák nélkül pedig egyenesen lehetetlen. Az iraki járőrök kezdtek rendszeresen eltévedni. A titkos rendőrség számára egy gyanúsított lakcímének megtalálása kész rémálommá vált. A főbb útkereszteződéseknél az éleple alatt kiszaggatták helyükből, vagy elfordították az irányjelző táblákat. Akkor este Martin két óra hosszat oktatta őket a biztonság alapelveiről. Mindig legyen hihető fedősztorid, Minden útra és minden találkozóra. Soha se tarts magadnál kompromittáló iratokat. Az iraki katonákkal mindig a hódolat határát súroló tisztelettel beszélj. Ne bízz senkiben. Mostantól fogva két ember lakik bennetek. Az egyik az eredeti énetek, ami ennek mindenki ismer, a diák, a tisztviselő. Udvarias, figyelmes, törvénytisztelő, őszinte, a légynek sem árt. Az irakiak nem törődnek vele, mert nem tartják veszélyesnek. Soha nem becsméri az országukat, a zászlójukat vagy a vezérüket. Nem hívja fel magára az amám figyelmét. Szabadon él és mozog. A másik személy csak különleges helyzetekben bukkan fel, ha küldetése van. Tapasztalt lesz, veszélyes és mégis életben marad. Alaposan kioktatta őket a biztonságról. Mire ügyeljenek, ha találkára mennek. Korán jelenjenek meg, jó távol parkoljanak. Húzódjanak az árnyékba. várokozzanak húsz percig. Tartsák szemmel a környező házakat. Nem bukkannak-e fel fejek a tetőn, rejtőzködő ellenségek. Füleljenek, nem hallják-e katonabakan csikorgását a kabicsos úton, a cigarettát meggyújtott gyufa sercenését, fémek csörömpölését. Aztán elbúcsúzott tőlük, hogy időben hazaérjenek a kiárási tilalom előtt. A fiatalok csalódott arcot vágtak. És a megszállók, mikor kezdjük el öldösni őket? Ha már megtanultátok a módját. És addig semmit se tehetünk? Amikor az irakiak közlekednek, ez hogyan történik? Talán menetelnek? Nem, teherautóval, furgonnal, dzsippel, lopott gépkocsikkal sorolta a joghallgató. Ezeknek pedig tanksapkájuk van, bólintott a Bedú. Egy gyors csavarintással lejön. Kockacukor, benzintankonként 20 darab kockacukor. Feloldódik a benzinben, áthalad a karburátoron, és a motor hőmérséklete ragacsos karamellé változtatja. Tönkre teszi a motort. Legyetek óvatosak, nehogy rajta csípjenek. Párokban dolgozzatok, sötétedés után. Egyikőtök örködik, a másik becsempészi a cukrot. Aztán visszateszi a tanksapkát. Tíz másodperc az egész. Aztán vegyetek egy 10x10 cm-es verjetek bele négy hegyes acélszöget. Ejtsétek le a köntösötök alatt a lábatokhoz. A lábatok hegyével pöcköljétek be egy álló jármű előső kerek elé. Kuvaidban vannak patkányok, tehát boltok is. Ahol patkány mérget kapni. Vegyetek a fehér színű, strichnin alapanyagú fajtából. Aztán vásároljatok nyers tésztát a péknél. Gyúrjátok bele a mérget, használjatok ehhez gumikesztyűt, amit utána égessetek el. Süssétek ki a kenyeret a tűzsel sütőjében, de csak a egyedül vagytok otthon. A diákok száját hallgatták. És adjuk oda az irakiaknak? Nem. Nyitott kosarakban szállítsátok motorkerékpáron, vagy a kocsi csomagtartójában. Az ellenőrző pontoknál meg állítani, és elkopozzák a kenyeret. Hat nap múlva ugyanígy találkozunk. Négy nappal később az iraki teherautók kezdtek lerobbanni. Egy részüket elvontatták, másokat otthagytak, hat teherautót és négy zsippet. A szerelők hamar kiderítették a hibaokát, de nem tudtak rájönni, hogy ki és mikor tehette. Egymást követték a defektek, a szöges táblákat átadták a titkos rendőrségnek, amely mérhetetlen dühében össze verte az utcákon találomra összefogdosott kuvai télakat. A kórházak kórtermeit egyre több beteg katona töltötte meg, hánytak és gyomorfájdalmakra panaszkodtak. Mint hogy saját hadseregüktől csak elvétve kaptak élelmet, s máról holnapra tengődve hébe-hóba jutottak ennivalóhoz az úttorlaszoknál és az utcákban felállított kőkaibákban, az orvosok feltételezték, hogy bizonyára fertőzött vizet ittak. Aztán a daszmáni, améri kórházban egy kuvaiti laboráns tűzetese megvizsgálta az egyik hányás mintát. Ennek végeztével felettébb zavartan kereste fel az osztályvezető professzort. Az anyagban patkánymérget találtam professzor úr, de a beteg azt állítja, hogy az elmúlt három napban csak kenyeret és némi gyümölcsöt evett. A professzor meghökkent. Az iraki hadsereg kenyerét? Nem, már napok óta nem szállítottak. Az egyik úttorlasznál kobozta el egy kuvaiti pék kifutó fiújától. Hol van a vizsgálati mintája? A laboratóriumban az asztalon. Jobbnak láttam, először magának szólok. Helyesen tette. Semmisítse meg a mintát. Nem tud semmiről, megértette? A professzor fejcsóvával tért vissza a szobájába. Patkár méreg. Ki az ördög gondolta volna? A Medúza bizottság augusztus 30-án ismét összeült, mint hogy a Porton Downy bakteriológus dr. Brian saját megítélése szerint minden lehetségeset kiderített Irak bakteriológiai fegyverprogramjának jelenlegi állásáról, tényleges vagy látszólagos jellegéről attól tartok, meglehetősen gyér eredményekkel szolgálhatok, tájékoztatta hallgatóit dr. Bryant. Ennek fő oka abban keresendő, hogy bakteriológiai kutatások bármely törvényszéki orvostani vagy állattani laboratóriumban végezhetők a kémiai laboratóriumok szokásos felszereltségei közepette, és ezek a műszerek nem jelennek meg a kiviteli engedélyeken. Tudják, e termékek túlnyomó többsége az emberiség javát szolgálja, a betegségek gyógyítását, nem pedig elterjesztésüket. Egy fejlődő ország számára mi sem természetesebb, mint hogy tanulmányozni kívánja a bilharziát, a beriberit, a sárgalázat, a maláriát, a kolerát, a tífuszt vagy a fertőző mágyulladást. Ezek emberi betegségek. Ott van azután az állatbetegségek tákköre, amelyeket nyilván az állatorvosok kívánnak közelebbről megismerni. Vagyis gyakorlatilag nincs rá mód, hogy megállapítsuk, vajon irakma rendelkezik-e bakteriológiai fegyverrel vagy sem? Kérdezett közben szinkler a cia -tól. Gyakorlatilag nincs, bólintott Bryant. Bizonyos adatok arra utalnak, hogy évekkel ezelőtt, 1974-ben, amikor Saddam Hussein, hogy úgy mondjam, még nem ült a trónon, akkoriban elnökhelyettes volt befolyásos erő a hatalom árnyékában, szólt közbe Terry Martin. Bryant zavarba jött. Igen, valami ilyesmi. Szóval Irak szerződést írt alá a Párizsi Institut Merjővel egy bakteriológiai kutató létesítmény megépítéséről. Állítólag az állatbetegségek orvosi kutatását végezték volna itt, s lehet, hogy így is volt. – És mi a véleménye a lépfenye tenyészetek ember elleni bevetéséről szóló mennemondákról? – kérdezte az amerikai. – Hát, ez nincs kizárva. A lépfene rendkívül ragályos betegség. Többnyire a szarvasmarhákat és más állatállományt támad meg, de emberre is átterjedhet, ha fertőző forrásból származó termékkel kerül érintkezésbe vagy fogyaszt belőle. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a brit kormány a II. világháború során kísérletezett lépfenével a Hebridákon, Greená szigetén A mai napig nem tudták megfékezni. Ennyire veszélyes. Akkor hogyan lehet hozzájutni? Épp ez a bökkenő, Mr. Sinclair. Tisztességes európai vagy amerikai laboratóriumba aligha lehet csak úgy beállítani és kijelenteni, hogy kaphatnék némi jól fejlett lépfenyetegyészetet, mert emberekre akarom kiszórni. Egyébként erre nincs is szükség. A harmadik világban bárhol találni fertőzött állatállományt. Elég, ha az ember figyelemmel kíséri egy járvány kitörését, és megkapari néhány elhullott tetemet. De ennek semmi nyoma nem marad a kormányhivatalok adminisztrációjában. Azaz Irak rendelkezhet -e betegségek bombákban vagy lövedékekben felhasználható tenyészeteivel, csak mi nem tudunk róla. Erről van szó? kérdezte ször Paul Spruce, aranyozott golyóstollát finoman egyensúlyozva a jegyzett felett. Pontosan, bólintott Bryant. Idáig tart a rossz hírem. A jó hírem viszont az, hogy erősen kétlem, miszerint az említett anyag hatásosan bevethető lenne egy előre nyomuló sereggel szemben. Felteszem, hogy a támadó hadsereget a felettép könyörtelen ellenfele elsősorban előrehaladásában akarja hatékonyan meggátolni. Valami esmiről lehet szó, hagyta rá Már Márpedig a lépfene erre alkalmatlan. Ha támadások során a sereg fölött és előtt szétterítik, beivódik a talajba. Bármi nőjön is ki abból a talajból, Fű, zöldség, gyümölcs meg lesz fertőzve. A füvet lelegelő állatok elhullanak. Bárki, aki egy ilyen állathúsából eszik, tejéből iszik, vagy a bőrével dolgozik, megkaphatja a betegséget. Ám a sivatag nem éppen alkalmas közege ezeknek a spórás kultúráknak. A mi katonáink feltehetőleg előre csomagolt ételeket és palackozott vizet fognak inni, ugye? Hogyne, már is ezt teszik, jelentette ki Sinclair. Akkor nem jelenthet komoly veszélyt, ha csak a spórákat be nem lélegzik. A kórokozó ugyanis az emberi szervezetet csak a tüdőbe vagy a tárcsatornákba való bejutás révén fertőzi meg. Szemelőtt tartva a gáz veszélyt úgy gondolom, a katonák gázmaszkot fognak viselni, nem? Foglalkozunk a gondolattal uram. Mi is? Sietett hozzátenni, szörpól. Akkor nem igazán értem, mihez kezdene a lépfenével, fejtegette Bryant. Nem gátolná meg a katonák előre ahogy a különféle gázok tennék, és azokat, akiket megfertőzött, erős antibiotikumokkal meg lehetne gyógyítani. Tudják, a lépfenének van lappangási ideje. A katonák megnyerhetik a háborút, csak később dönti le őket a betegség. Őszintén szólva, ez az eszköz inkább terroristákhoz élik, nem katonákhoz. Ha például valaki egy ampullányi lépfene koncentrátumot dobna egy város vízzellátó rendszerébe, katasztrofális mértékű járványt indíthatna el, melyel az orvosok egyszerűen képtelenek lennének megbirkózni. De ha sivatagban harcoló katonákat kívánnék ártalmatlanát tenni, inkább ideggázhoz nyúlnék. Gyors és láthatatlan. Szóval semmilyen nem utal arra, hogy a Saddamnak tényleg van biológiai fegyvergyártó létesítménye, az hol lehet? Tette fel a kérdést Sir Paul Spruce. Ha a véleményemre kíváncsi, én kapcsolatba lépnék a nyugati világ minden jelentősebb állatorvosi egyetemével és kutatóintézetével. Utána néznék, nem járt el Irakban valamelyik neves professzor vagy tudományos küldöttség az elmúlt tíz év során. Akik ott megfordultak, azokat kikérdezném, vajon nem volt -e olyan létesítmény, ahova nem léphettek be? Olyan, amit megkülönböztetett óvintézkedésekkel vettek körül. Ha volt ilyen, akkor bizonyára azt keressük, mondta Bryant. Sinclair és Pecksman egész idő alatt lázasan jegyzetelt. Újabb feladatok az ellenőröknek. Ha ez csődöt mondana, tette hozzá végezetül Bryant, próbálkozhatunk emberi hírszerzéssel is. Egy etéren dolgozó iraki tudóssal, aki elhagyta a hazáját és nyugaton telepedett le. Bakteriológusok nem futkosnak tömegesen a világban, meglehetősen szűk csoportot alkotnak, akár egy kisebb falu közösség. Rendszerint pontosan tudják szakmai téren mi folyik a saját országukban, még egy olyan diktátor államban is, mint Irak. Ha Saddam valóban rendelkezik ilyen üzemmel, egy iraki bakteriológusnak erről tudnia kellene, és arról is hol található. Nos, mindjárt nagyon köszönjük értékes felvilágosításait Dr. Bryant. Jegyezte meg Sir Paul, miközben kikiszed előszködni kezdett. Még több munka kormányaink buzgó detektívjeinek mi szinkle. Ha jól tudom, másik Porton Downey kollégánk, Dr. Reinhardt két héten belül tájékoztatni tud bennünket a mérges gázok terén végzett vizsgálatainak eredményéről. Természetesen továbbra is tartjuk egymással a kapcsolatot, uraim. Köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. A kis csoport csöndesen hasalt a sivatag homokjában, s némán figyelte a homokdűnék közt belopakodó hajnalt. Mikor az ifjak előző este összegyűltek a beduházában, házában, még nem sejtették, hogy egész éjjel távol lesznek. Arra számítottak, hogy újabb oktatásban részesülnek. Nem hoztak magukkal meleg holmit, pedig a sivatagban csípősek az éjszakák, még így augusztus vége felé is. Vacogtak a hidegben, és eltöprengtek, mit mondanak majd kétségbesett szüleiknek. Elkapták őket a kijárási tilalom után. Akkor miért nem telefonáltak? A telefon nem működött, ez elég hihetőnek hangzik. Ötük közül hárman azon tanakodtak, vajon helyesen döntöttek-e, de már késő volt a visszakozáshoz. A Bedú egyszerűen közölte velük, miszerint legfőbb ideje valódi akciót látniuk, és elveszette őket a két utcával arré parkoló, ütött-kopott, négykerék meghajtású terepjárójához. Még a kiárási tilalom előtt elhagyták a várost, és az útról letérve bevették magukat a hosszan elnyúló kopás hivatakba. Mióta itt vannak, egy lélekkel sem találkoztak. Mintegy 32 kilométert haladhattak délfelé a homokban, amikor egy keskeny úthoz értek, amely minden bizonyal a tőlük nyugatra eső manákis olajmezőtől vezetett keleti irányba, a külső autópálya felé. Tudták, hogy az olajmezők környékén iraki katonák állomásoznak, s a főbb útvonalakat sűrűn ellepik a járőrök. Valahol tőlük dére az iraki reguláris hadsereg és a köztársasági gárda 16 hadosztálya már beásta magát, farkas szemet nézve a szaudi határral az amerikai katonák egyre nagyobb számban beüzöllő tömegével. Az ifjakat elfogta az idegesség. Hárman a Bedú mellett hasaltak a homokban, s mereven figyelték a hajnali fényben megvilágosodó utat. Az út nagyon keskeny volt. Az ellentétes irányból közeledő járműveknek le kellett húzódniuk a kavicsos patkára, hogy utat adjanak egymásnak. Az út test felét egy szögekkel televerd deszka foglalt el. A beduhozta a furgonjáról, és az útra fektette, ráterítve egy durva zsákvászomból készült takarót. Meghagyta nekik, hogy szórjanak homokot a takaróra, míg végül úgy festett, mint egy kisebb homokkupac, amelyet a szél sodort oda a bank A banktisztviselő és a joghallgató az utat figyelték. Mindkét irányban száz-száz méterre feküdtek egy homokdűnén az út két oldalán, és szemmel tartották a közeledő járműveket. Azt az utasítást kapták, hogy egyértelműen jelezzék, csak egy iraki teherautó közeledik, vagy egy több kocsiból álló konvój. Nem sokkal hajnali hat után a joghallgató keze magasba lendült. Jelzése világos volt, a járművek túl nagy számban közelednek. A Bedú nagyot rántott a kezében lévő horgászinóron, és a fatábla lecsúszott az útról. 30 másodperccel később két iraki katonákkal zsúfolásig megtömött teherautó húzott el előttük sértetlenül. A Bedú az úttestre szaladt, Visszahelyezte a deszkát, rá a zsákvásznat és az álcázó homokréteget. Kisvártatva ismét intett a joghallgató. A jelzés megfelelő volt. Az autópálya irányából egy tiszti gépkocsi közeledett zögykölődve az olajmező felé. A sofőrnek eszeágában sem volt kikerülni az ártatlannak tűnő hupnit, egyik előső kerekébe rögtön szögek álltak. Ennyi elég is volt. Az abroncs kiúkat, a takaró a kerékagy köré tekeredett, s a gépkocsi vadul megcsúszott. A vezető még idejében elkapta a kormányt, egyenesbe hozta a kocsit, amely az útról félig lefutva megfenek a homokban. A sofőr azonnal kiugrott, hátulról meg két tisztkászálódott ki, egy őrnagy és egy fiatal hadnagy. Dühösen üvöltözni kezdtek a sofőrrel, aki vállát vonogatva siránkozott, és sokat mondóan a defektes kerékre mutatott. A kocsi idétlen állt, kerékemelővel képtelenség lett volna hozzáférni. Maradjatok csöndben! súgta oda a bedu megdermet tanítványainak, majd felállt, és a homokon átkiment az útra. Jobb vállán tevet akaró volt átvetve, amely elfette a karját. Széles mosolyal köszöntötte az őrnagyot. Szálam Láikom, őrnagy úr! Úgy látom bajba kerültek, talán segíthetek. Az embereim a közelben tartózkodnak. Az őrnagy a pisztolyához kapott, aztán föllélegzett. Mogorva arcot vágva bólintott. a Láikom, Bedú! Ez a kutyafajzat levitte a kocsit az útról. Vissza kell vontatni Szágyi A barátaim majd segítenek. Kettőjük közt két és fél méterre csökkentett a távolság, amikor a Bedouin karja hirtelen a magasba lendült. Amikor korábban képisztolyt kért, elsősorban a Heckler und Koch MP5-re vagy a mini-Uzi típusra gondolt. Utóbbi, izraeli gyártmány lévén beszerezhetetlen volt saudorábiában és hk sem lehetett keríteni. Így hát az AK-47-es Kalasnyikov kihajtható váltámaszú változata mellett döntött, amelyet a cse Omnipol gyártott. Nyomban leszerelte a váltámaszt, és a 7.62-es töltényeket tompára reszelte. Semmi szükség, hogy a kilőtt golyó csak úgy egyszerűen átrepüljön áldozatán. Eszélyes stílusban tüzelt, két töltényes rövid sorozatot szünet, újabb két töltény szünet. A két és fél méterről kilőtt golyó az nagy szívébe fúródott. Az AK-47-es kísér jobbra fordítva melcsonton találta a hadnagyot, aki élettelenül zuhant a defektes előső kerék mellől fölegyenesedő sofőrre. A férfi ép tápázkodott fel ahhoz, hogy mellében a harmadik sorozattal társai mellé hújjon a porba. Úgy tűnt, mintha a lövések végig visszhangoztak volna a homokdűnék között, ám a sivatag és az országút továbbra is néptelen maradt. A Bedú egyetlen mozdulattal előintette rejtek helyéről a három rémű diákot. Tegyétek vissza a holtesteket a kocsiba, a sofőrt előre, a tiszteket hátra, parancsolta a két fiúnak. A lány kezébe rövid csavarhúzót nyomott, amelynek végét reszelték. Töv bele háromszor a benzintartályba. Aztán a két őrként posztuló fiú felé intett. Azok jelezték, hogy tiszta a levegő. A Bedú utasítására a lány elővette a zsebkendőjét, belekötött egy követ és megáztatta a benzinben. Amikor a három holtest már visszakerült a gépkocsiba, a Bedú meggyújtotta az átitatott zsebkendőt és az üzemanyag tartályból kiümlő benzintócsába hajtotta. Gyerünk innen, nyomás! – nem kellett kétszer mondania. A fiatalok eszeveszett futásnak eredtek át a homokdűnéken, egészen az eldugott helyen parkoló terepjáróig. Egyedül a Bedúnak jutott eszébe, hogy fölkapja és magába a vigye a szöges palánkot. Amint a dűnék közéért, a lángok az égő autóban elértek a benzintartáik, amely iszonyatos robbanással kigyulladt. A kocsi percek alatt a lángok martalékává vált. Megilletődött csöndben indultak vissza a fővárosba. Az öt fiatal közül ketten elölültek a Bedúi mellett hárma a hátul. – Láttátok? – törte meg a csöndet Martin. – Figyeltétek? – Igen, Bedu. – És milyennek találtátok? – Annyira gyorsan történt – jegyezte meg végül a lány, Rana. – Nekem nagyon is hosszúnak tűnt – betette ellen a banktisztviselő. – Gyors volt és kegyetlen – szögezte le Martin. – Mit gondoltok, mennyi ideig voltunk az úton? – Fél óráig? – Hat percig. – Megrázott a dolog? – Igen, Bedu. – Helyes. – Akit ez eleinte nem ráz meg – az pszichopata. Volt egyszer egy amerikai tábornok, Petonnak hívták. Hallottatok róla? Nem, bedú. Azt mondta, neki nem azért kell mindent elkövetnie, hogy katonái hősi halált hajjanak a hazájukért, hanem hogy az ellenség soraiban minél több nyomorult meghajon a sajátjáért. Értitek? George Patton filozófiája nem egy könnyen fordítható le arabra, a fiatalok mégis kihámozták a lényegét. A háborúban létezik egy bizonyos határ, ameddig elodázhatod a döntést. Ám egy ponton túl döntened kell. Vagy te halsz meg, vagy az ellenfeled. Elhatározásra kell jutnotok itt és most. Visszamentek a könyveitekhez, vagy harcolni fogtok. Hosszú percekig hallgattak. Végül Rana szólalt meg elsőként. Én harcolni akarok, Bedu, csak mutasd meg hogyan. A fiúk is készségesen helyeseltek. Jól van. De először megtanítalak rá, hogyan pusztítsatok és öljetek anélkül, hogy bajotok esnék. Találkozunk a házamban két nap múlva hajnalban, amikor a kijárási tilalmat feloldják. Hozzatok magatokkal tankönyveket, mindenki, a bankost is beleértve. Ha megállítanának, viselkedjetek természetesen. Diákok vagytok, tanulni mentek. Bizonyos értelemben igaz is, csak hogy ez másféle tanulás. Most kifogtok szállni. Más-más teherautón térjetek vissza a városba. Kiértek az aszfaltozott útra az ötös autópálya elágazásához. A Bedouin egy közeli garázsra mutatott, ahol teherautók szoktak megállni, és a sofőrök előbb-utóbb bizonyára fölvennék az ifjakat. Miután tanítványai eltávoztak, ő visszatért a sivatagba, kiásta erejtett adóvevőkészülékét, kocsiját 5 kilométerrel aré vezette, majd a parabola tányért felállítva kódolt motorol a készülékén sietve leadta az üzenetet riád megfelelő épületébe. A rajtaütés után egy órával járőrök találtak rá a kiégett tiszti kocsira. A holtesteket a legközelebbi kórházba szállították, Al-Adamba, a tengerparti fintász mellett. A törvényszéki patológus, aki az iraki titkos rendőrség tajtékzó ezredesének jelenlétében végezte a boncolást, világosan látta a golyó ütötte nyomokat, apró tűszúrvásokat a félig elszenesedett holtesteken. Családos ember lévén neki is voltak lányai. Tudott róla, hogy a kórházban megerőszakoltak egy fiatal ápolónőt. Visszahajtotta a lepedőt a harmadik holtestre is, és neki látott lehúzni kezéről a vékony gumikesztyűt. A jelek szerint füstmérgezés végzett velük, miután az ütközést követően a kocsi kigyulladt. Ingatta sajnálkozva a fejét. Allak legyen irgalmas hozzájuk. Az ezredes morogva távozott. A kis önkéntes csapattal történt harmadik találkozása alkalmával a bedúi mélyen bevitte őket kocsina sivatagba, egy kuvait városától nyugatra, és Csarától délre eső helyre, ahol magukban lehettek. A homokban kuporogva, akár egy piknikező társaság az öt ifjú élénken figyelte, amint mesterük elővesz egy kisebb fajta zsákot, és fura tárgyak egész tömkelegét szórja ki belőle a tevepokrócra. A Bedú egymás után megnevezte őket. Plasztik robbanó anyag. Kezelése egyszerű, hatása biztos. Arcuk több árnyalattal sápadtabbra vált, látvány, hogy a Bedú úgy gyömezköli kezében a szóban forgó anyagot, akár a játékgyúrmát. Az egyik fiatalember... Apjának dohányüzlete volt, a Bedú kérésére egy csomó üres szivaros dobozt hozott magával. Ez, mutatott a Bedú egy másik szerkentyűre, egy időzítővel kombinált gyújtószerkezet. A teteje levő propelleren csavarok egyet, összetörik benne a savas fiola. A sav utat mar magának egy rézlemezen át. Mindez 60 másodperc. Akkor a higanyfulminát berobbantja a robbanóanyagot. Figyeljétek! A jelenlévők tekintete egy emberként a Bedúira. Ő fogott egy cigarettás doboz nagyságú szemtex darabot, egy kis szivar dobozba, majd a gyújtó szerkezetet a massza közepébe dugta. Miután megpörgetted a propellert, így né, nem kell más csinálnod, mint becsukni a dobozt, és szorosan köréje tekerni egy gumit. Így, hogy zárva tartsak. De ezt csak az utolsó pillanatban szabad csinálni. A szivaros dobozt letette a homokba, a kiskör közepére. 60 másodperc sokkal hosszabb idő, mint gondolnád. Jut rá időt, hogy oda az iraki teherautóhoz, bunkerhez vagy harckocsihoz, behajítsd a tobozt, és tovább menj. Sétálj, soha se rohanj. A rohanó ember rögtön szemet szúr. Hagy annyi időt, hogy egy sarokkal arrébb juthass. S ha meghallottad a robbanást, akkor is csak sétálj tovább, ne rohanj. Fél szemmel a karóráját figyelte. Harminc másodperc. Bedú, kezdte habozva a tisztviselő. Igen? Ez nem valódi, ugye? Micsoda? A bomba, amit az imént csináltál, csak utánzat, ugye? 45 másodperc. A Beduin előrehajolt és fölvette az apró tárgyat. Dehogyis, valódi. Csupán meg akartam mutatni nektek, milyen hosszú 60 másodperc. Az ilyen dolgokkal nem szabad kapkodni. A kapkodás az életedbe kerül, lelőhetnek. Mindig őriz meg a nyugalmadat. A fürge csuklomozdulattal elhajított szivaros doboz kacsázva szelt át a levegőt a homokdűnék felé. Egyikük mögött leesett és felrobbant. A földön ülők összerázkodtak a detonációtól, s finom homokot sodort visszafeléjük a szél. Az arab öböl északi részén fent a magasban egy amerikai AVAX gép egyik hőérzékelője regisztrálta a robbanást. A műszerkezelője kezelője felhívta ráparancsnak a figyelmét, aki a képernyőre pillantott. A hőforrás ízzása félben volt. Intenzitás? Egy tanklövedék mértékéhez hasonló, uram. Rendben, jegyezze fel! Akciónak vége. Ma estére már ti magatok is meg tudjátok csinálni. A gyújtószerkezetet és az időzítőt ezekben tartjátok, és viszitek magatokkal, folytatta a Beduin. Kezébe vett egy kis alumínium szivaros hengert, a gyújtószerkezetet vattába csomagolta, és a hengerbe csúsztatta, majd rácsavarta a kupakot. A plastikot pedig ebben. Fogott egy papírt, amiben szappan szoktak csomagolni, tízdekányi robbanóanyagot szappanformára gyúrt és beletekerte, majd egy darabka ragasztó szalaggal lezárta. A szivaros dobozt magatoknak kell beszereznetek. Nem a nagy fajtát, hanem a kisebb manila típust. Mindig tartsatok két szivart a dobozban arra az esetre, ha netán megállítanak és megmotoznak. Ha egy iraki el akarja venni tőletek a szivaros hengert, a dobozt vagy a szappant, hagyjátok rá. Ízzasztó napsütésben gyakorolt velük, míg csak 30 másodperc alatt ki nem tudták csomagolni a szappant, kiüríteni a manilás dobozt, elkészíteni a bombát, és a doboz köré tekerni a gumit. Csinálhatjátok egy autó hátsülésén, a kávézó férfi mosdójában, kapuajban, vagy éjjel egy fa mögött, magyarázta nekik. Először válasszátok ki a célpontot, bizonyosodjatok meg róla, hogy egyetlen katona sem áll távolabb, aki esetleg túlélné a robbanást, aztán tekerjétek meg a propellert, csukjátok be a dobozt, gumizzátok át, sétáljatok oda, hajítsátok be a bombát, és menjetek tovább. A propeller megpörgetésének pillanatától számoljatok lassan 50. -ig. Ha az ötvenedik másodpercben még mindig a kezetekben van, hajítsátok el, amilyen messzire csak tudjátok. Mint hogy ezt többnyire sötétben fogjátok csinálni, ezért most így gyakoroljuk. A kis csoport tagjai sorra bekötötték egymás szemét, majd figyelték, amint társuk elszőszmötöl a dobozzal, és aztán elhajítja. Késő délutára már mindenkinek ment, mint a karikacsapás. Az est közelettével a beduin szétosztotta közöttük a tartalmának maradékát, amiből mindegyiküknek hat szappanra való robbanóanyag és hat időzítő jutott. A dohányárus fia magára vállalta a kis szivaros dobozok és fémhangerek beszerzését. Vattát, szappanpapírt és gumiszalagot mindenkinek magának kellett beszereznie. Aztán a beduin visszavitte az ifjakat a városba. Szeptember folyamán a Hilton Hotelben székelő Amám főhadiszállására. Egyre másra érkeztek a jelentések az iraki katonák és harci eszközök elleni ugrásszerűen elszaporodó támadásokról. Szabavi ezredes dühe tanástalanságával párhuzamosan egyre inkább fokozódott. A dolgok nem a várokozásnak megfelelően alakultak. A kuvaitiak közölték vele Bagdadban, nyáva népség, nem sok vizet fognak zavarni. Egy csipetnyi a bagdadi módszerekből smáris kezes bárányok módjára viselkednek. Márpedig a történtek nem ezt látszottak igazolni. Számos ellenállási mozgalom volt kialakulóban, többségük spontánul és szervezetlenül. Rumeissa síta negyedében az iraki katonáknak egyszerűen nyomuk veszett. A síta muzulmánoknak alapos okuk volt gyűlölni az irakiakat, hiszen hittestvéreiket, az iráni sítákat százezrével mészárolták le az iraki-iráni háború során. A Rumeissa negyed zegzugos sikátoraiba betévet iraki katonáknak elvágták a torkát, és a holttesteket a csatornába dobták. Soha sem kerültek elő. A szunniták körében a mecsetek váltak az ellenállás központjaivá, ide iraki katonák csak elvétve merészkedtek be. Itt adták át a híreket, fegyvereket osztottak és támadásokat terveztek. A legszervezettebb ellenállás a Kuvaiti előkelőségek a művelt és gazdag emberek köreiből indult ki. Pénzügyi támogatást Al-Kalifa úr nyújtott, vagyona egy részéből élelmet vásárolt, hogy a kuwaitiak ennivalóhoz jussanak, valamint más árukat, Amelyek a külföldről érkező élelmiszer szállítmányok alatt rejtőztek. A septiben megalakult szervezet hat fő célja közül öt a passzív ellenállás kategóriájába tartozott. Az első a dokumentáció volt, minden ellenállót a belügyminisztériumban dolgozó szimpatizások által hamisított, kifogástalan papírokkal láttak el. A második a hírszerzést célozta, az iraki csapatmozgásokról szüntelen információk áramlottak a szövetségesek riádi főhadiszállására, különösen a hadsereg létszámáról, harcászati felszereltségéről, a tengerparti erődítményekről és a telepítésekről. Harmadik feladat a közszolgáltatások zavartalan biztosítása volt, vízellátás, áramszolgáltatás, a tűzoltók és az egészségügy. Amikor a háború végén a legyőzött Irak rávetette magát az olajcsapokra, szörnyű pusztítást okozva a tengerben, az amerikai vadászbombázóknak kuvaiti olajmérnökök jelölték meg pontosan, melyik szeleprendszert bombázzák le, megállítandó az olajfolyását. A város negyedei segélyező bizottságok járták, gyakran felkeresve az európaiakat és a nyugati világ lakásuk falai közt reket egyéb polgárait, megpróbálva megvédeni őket az irakiak deportáló szenvedélyétől. Saud Arábiából egy gib benzintanknak álszázott tartájában műholdas telefonrendszer csempésztek be. Nem titkos kódokkal működött, mint Mike Martiné, de helyét szüntelenül változtatva a Kuwaiti ellenállás elkerülhette, hogy az irakiak bemérjék és a üzenetet kívántak küldeni, bármikor kapcsolatba léphettek riáddal. A megszállás alatt ott mindvégig egy tapasztalt rádióamatőr működött, mint egy 7000 adást továbbítva egy másik rádiósnak Kolorádóba, amelyek végül a külügyminisztériumban kötöttek ki. És működött az aktív ellenállás, főként egy kuvaiti alezredes irányítása alatt. Egyike volt ő azoknak, akik a megszállás első napján elmenekültek a védelmi minisztérium épületéből. Minthogy a fiát Fuadnak hívták, fedőneve Abu Fuad lett, azaz Fuad apja. Saddam Hussein végül is felhagyott a bábkormány létrehozását célzó erőfeszítéseivel, és féltestvérét Ali Hassan Maidot nevezte ki kuvait kormányzójává. Az ellenállás nem volt gyerekjáték. A színfalak mögött szűk körű, ám hihetetlenül kegyetlen harc pontakozott ki. Az Amám ellenlépésként két kihallgatási központot állított fel, egyet a Kadzma sporttelepen, a másikat a Kádizszias stadionban. Itt bőségesen alkalmazták az Amám főnökének, Omar Hatibnak a Bagdad környéki Abu Ghraib börtönében kifejlesztett módszereit. A felszabadulásig 500-al haltak meg így, közülük 250-et felakasztottak, többségüket hosszas kínzások után. Hasszár Ramani, a kémelhárítás főnöke íróasztalánál ült a Hilton hotelben, és a helyszínelő csoport jelentéseit olvasta. Szeptember 15-e volt, és a rövid bagdadi tartózkodása után nemrég tért vissza kuvaitba. Az előtte fekvő jelentések aggasztó dolgokról számoltak be. Az utóbbi időben ugrásszerrel megnőtt a félreső utakon állomásozó előörsök, járőrkaibák, iraki járművek és útorlaszok elleni támadások száma. Ez persze elsősorban az amám hatáskörébe tartozott. Ők foglalkoztak a helyi ellenállással, és az a vadállat hatib, ramáni sejtése szerint áldozataiból bizonyára tevetakarmányt csinált. Ramáninak nem sok köze volt a kínzásokhoz, amelyek iránt riválisa az iraki titkos szolgálatnál oly nagy odadást tanúsított. Ő inkább a higat nyomozó munkában, a logikus következtetésekben, az éles elmébe hit. Még ha kénytelen volt is elismerni, hogy egyedül a terror az, ami a ráiszt oly hosszú évek óta uralmon tartja. S be kellett vallania, hogy a Tikrit sikátoraiból származó útszéli, fondorlatos pszichopata még benne is félelmet kelt. Megpróbálta rábírni az elnököt, engedját neki a belső elhárítás feladatát Kuvaidban, de a válasz határozott nem volt. Ez elvi kérdés fejtegette neki Tárik Aziz külügyminiszter. Neki, Ramáninak az a feladata, hogy megvédje az államot a külföldi kémektől és akcióktól. A ráisz, soha nem ismerni el, hogy kuvait külön állam. Nem, kuvait irak 19. tartománya. Úgyhogy az alatvalói hűség biztosítása Omar Hatib dolga. Miközben Ramáni azon a reggelen a Hiltonban a jókora kötegnyi jelentést tanulmányozta, valami megkönnyebbülés félét érzett, hogy mégse ráosztották-e feladatot. Gyötrő rémálom az egész, és mint előre sejtette, Saddam Hussein lépések sorozatát követte el. A nyugati túszok élőpasként való alkalmazása a támadások megfékezésére katasztrofális döntésnek bizonyult, semmit se ért el vele. Elszalasztotta a lehetőséget, hogy dére nyomulva elfoglalja a szaudi olajmezőket, tárgyalóasztal mellé kényszerítve ezzel Fát királyt, most meg az amerikaiak egyre nagyobb tömegben özöllenek a térségbe. A kuvaid beolvasztására irányuló törekvések sorra meghiúsultak, s egy hónapon belül, tá hamarabb, Arábia, északi határa mentén az amerikaiak védőpajzsával bevehetetlenné válik. Sejtése szerint Saddam Hussein kuvaitból nem vonulhat ki megaláztatás nélkül, de nem is maradhat ott úgy, hogy a szövetségesek támadása a porban esújtsa. A, a ráiszt mégis a hallatlan magabiztosság légköre veszi körül, mint ha arra számítana, hogy közben jön valami. Mi az ördögben reménykedhet még? Tehát, hogy maga, Allah hajol le az égből, hogy ellenségei arcába sújtson. Ramáni fölállt asztalától, és az ablakhoz sétált. Gondolkodás közben szeretett föl alá járkálni, ettől kitisztultak a gondolatai. Lenézett az ablakból. Az egykor szikrázóan tiszta vízű medencében, most szeméthegy tornyosult. Volt valami a jelentésekben, ami sehogy nem illett a képbe. Visszatért a papírhalomhoz, és újból belelapozott. Igen, ez különös. Az esetek egy részében pisztolyjal és puskákkal támadtak az irakiakra, meg ipari TNT-ből gyártott bombákkal. De van itt valami más is. Elenyésző, de ismétlődő alkalmak, amelyek jellege egyértelműen plastikbomba használatára utal. Tudomása szerint Kuwait sohasem rendelkezett plastik robbanóanyaggal, szentex háról nem is beszélve. Akkor hát kik használják és hogyan jutottak hozzá? Aztán itt vannak a rádiójelentések a valahol a sivatag mélyén működő rejtélyes adókészülékről, amely állandó mozgásban van, eltérő időközökben 10-15 percig badarságokat sugároz, aztán elnémul. Ráadásul hullámhossz is állandóan változik. A jelentésekben ismételten fölbukkant egy rejtélyes beduin alakja, aki láthatólag kényekedve szerint jár kell, időnként megjelenik, aztán eltűnik, s a nyomában mindig pusztítás dúl. Két súlyosan sérült katona, mielőtt sebeibe belahalt volna, elmondta, hogy látta ezt a nyúlánk és magabiztos férfit fején piros-fehér kockás kúfiával, amelynek egyik lecsüngő vége keresztben félig elfötte az arcát. Két kuvaiti a kínzások hatására beismerte, hogy hallották a titokzatos bedúíról szóló legendákat, de őt magát sohasem látták. Szabavi emberei erre újabb szörnyű kínzásokkal további vallomásokat szedtek ki belőlük. Ostobák. Hát persze, mondtak bármit, ami véget vett gyötrelmeiknek. Minél tovább töprengett Hassá máni, annál erősebbé vált az a meggyőződése, hogy külföldi befurakodóval van dolga, s ez egyértelműen az ő hatáskörébe tartozik. Nehezen tudta elképzelni, hogy valamelyik Beduinnak akár halvány fogalma is lenne plastik robbanóanyagról és rejtjeles adóvevőről, feltéve, hogy a két dolog kapcsolatban áll az emberével. Meg lehet, a bombapenéletek elkövetőit ő maga képezte ki, de a jelek szerint a támadások többségét saját kezülek hajtotta végre. Kész lehetetlenség összefogdosni minden egyes Beduint, aki a városban vagy a sivatagban kóborol, ez az Amán módszere, akik aztán egyenként kitépdesnék az áldozatok körmét, s mégse jutnának vele semmire. A probléma megoldására románi szerint három lehetőség kínálkozott. Elkapni az illetőt az egyik támadás alkalmával, de ennek esélye a nullával egyenlő. Elfogni egyik Kuwaiti társát, aki elvezetne a Beduí rejtek helyére. Vagy meglepni őt a sivatagban, amint éppen adókészüléke fölött kuporog. Ramáni ez utóbbi mellett döntött. Ide rendeli Irakból két-három legkiválóbb rádiolokátoros csapatát, akik különböző pontokról megkísérlik bemérni és leszűkíteni a sugárzás forrását. Szüksége lesz még egy állandó készelétben várakozó harci helikopterre és különleges egységre. Mihest visszatér Bagdadba, lépéseket tesz az ügyben. Azon a napon kuwait nem Hassan Ramani volt az egyetlen, akinek érdeklődését felkeltette a Beduin. Több kilométer a Hiltontól egy külvárosi villában jóképű, bajuszos fiatal Kuwaiti ült hófehér galabiában egy karosszégben, és figyelmesen hallgatta barátját, aki különös esetről számolt be neki. Az autóban ülve várakoztam a közlekedési lámpánál, nem figyeltem semmi másra, amikor észrevettem egy iraki katonai teherautót a kereszteződés túloldalán. Ott parkolt, a motorházat körbevették a katonák, ettek és cigarettáztak. Abban a pillanatban egy fiatal fiú, a mieink közül, lépett ki a közeli kávézóból, kezében kis dobozkafélét szorongatott. Valami apró tány lehetett. Nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, amíg észre nem vettem, hogy villámgyorsan a teherautó alájti. Aztán befordult a sarkon és eltűnt. A lámpa zöldre váltott, de én nem mozdultam. Öt másodperc múlva a teherautó a levegőbe repült. Ripitjára zuhzta detonáció. A katonák szanaszét hevertek a földön, lábukat levitte a robbanás. Még soha se láttam, hogy egy kis csomag ilyen szörnyű pusztítást okozott volna. Bevallom, tüstént visszafordultam, és eliszkoltam onnét, mielőtt az amám megérkezett volna. Plastik, mormolta a katonatiszt. Mit nem adnék, ha nekem is lenne belőle? Bizonyára a Beduin egyik embere volt. Ki az ördög lehet ez az alak? Nagyon szeretnék találkozni vele. Márpedig én felismertem a fiút. Micsoda? Az ifjú alezredes mohon előredölt, arcán feszült figyelem tükröződött. Egyébként miért törtem volna magam, hogy idejöjjek és elmondjam, amit előbb-utóbb úgy is megtudsz? Igen, abu Fuad, felismertem a merénylőt. Hosszú évek óta mindig az apjánál veszek cigarettát. Dr. Reinhardt fáradtnak tűnt, amikor három nappal később megjelent a Medúza Bizottság ülésé Londonban. Bár minden más feladatát félretette Porton down az első tanácskozásról magával vitt tetemes dokumentáció és az azóta folyamatosan érkező anyagok bőségesen lefoglalták minden percét. Vizsgálódásaimnak még korán sem értem a végére, kezdte, de már kezd kirajzolódni, egy több először is le kell szögeznünk, hogy Saddam Hussein hatalmas gázgyártó kapacitással rendelkezik, ami becslésem szerint meghaladja az évi ezer tonnát. Az iraki-iráni háború során gázmérgezés szenvedett iráni katonák közül néhányat, akiket itt Angliában kezeltek, módonban állt megvizsgálni. Már akkor megállapítható volt a foszgén és a mustárgáz alkalmazása. De ami ennél is rosszabb, folytatta, az a minden kétséget kizáró tény, miszerint Irak jelenleg két másik, biztos halált okozó gázból rendelkezik számottevő készlettel. A németek által kifejlesztett idegmérgekkel, a szarinnal és a tabunnal. Ha az iraki-iráni háborúban ezek is bevetésre kerültek, amiről meg vagyok győződve, az áldozatokat alig ha kezelhették a kórházainkban. Rögtön meghaltak. Milyen hatnak ezek az ö, anyagok, dr. Reinhardt? kérdezte Sir Paul Spruce. Sir Paul, ő házas ember? A finom modorú úr megkökkent. Nos, ami azt illeti, igen. És nem szokott Lady Spruce parfüm szóró készüléket használni? De azt hiszem, láttam már ilyesmit a kezében megfigyelte már, uram, milyen finom permetet szór ez a porlasztó? Milyen parányi csöppeket? Igen, tényleg. És a parfüm árát szem előtt tartva, ennek csak örülhetek. Egész jó tréfa volt. Legalábbis szőrpól annak találta. Elég két ekkora csepp tabun és szarina bőrére, és már is halott, jelentette ki a portoni kémikus. Senki sem nevetett. Az irakiak ideggázok iránti érdeklődése 1976-ban kezdődött. Abban az évben megkeresték a brit ICI céget, és kifejtették nekik, hogy rovarírtó szereket gyártó telepet kívánnak létesíteni, ahol négyfajta szert állítanának elő. Ám a megrendelni kívánt anyagok láttán az ICI kereken elutasította őket. Az irakiak részletes leírásában saváló reaktorelemek, csövek és szivattyúk szerepeltek, ami arról győzte meg az ICI szakembereit, hogy a valódi cél nem rovarírtó vegyszerek, hanem ideggázok előállítása. Az üzlet meghiúsult. Hála istennek, sóhajtott a szőrpól, és septiben feljegyzett valamit. De volt, ahol nem utasították vissza őket, folytatta dr. Reihart, az egykori Bécsi menekült. Mindig azzal érveltek, hogy Iraknak növényvédő és rovarító szerekre van szüksége, amikhez persze mérekkel. Nem lehetséges, hogy mégis ilyen mezőgazdasági szereket kívántak előállítani, vetette fel Pexman. Kizár dolog, rázta meg a fejét dr. Reihart. Egy tapasztalt kémikusnak a mennyiség és a típus mindent elárul. 1981-ben megbíztak egy német céget, építsen nekik egy felettébb speciális és szokatlan alaprajzú laboratóriumot. Állítólag foszfor akartak itt gyártani, a szerves foszfor kémiai alapanyagát, ami egyben az ideggázoknak is alkotó eleme. Egyetlen egyetemi kutató laboratóriumban sem foglalkoznának ilyen iszonyúan mérgező szerekkel. Az ügyben szerepet játszó vegyészmérnököknek ezt tudniuk kellett. Más kiviteli engedélyeken tió diglikol rendelések szerepelnek. Ez sósabval vegyítve mustárgázt eredményez. A tió diglikolt kis mennyiségben golyóstólakhoz használatos tinta előállítására használják. És mennyit vettek belőle? kérdezte szinkler. 500 tonnát. Az eszméletlen sok golyóstól, mormolta Pexman. Mindez 1983 elején történt, magyarázta Reinhardt. Azon a nyáron kezdte meg működését a nagy szamarai mérgesgáz üzem, ahol iperitet, azaz mustárgázt állítottak elő. És decemberben már be is vetették az irániak ellen. Az iráni hadsereg első hullámainak támadásai alkalmával az irakiak egy iperit tabun keverékéből álló úgynevezett sárga esőt próbáltak ki. 1985-re ezt a vegyületet továbbfejlesztették. A ciáhidrogén, mustárgáz, tabun és szarin keverékéből álló szer az iráni gyalogság soraiban 60 os halálozási arányjal tarolt. Nem szorítkozhatnánk elsősorban az idegázokra doktor? javasolta Sinclair. Nekem úgy tűnik, azok a kifejezette a halálos szerek. Így is van, hagyta helyben doktor Reinhardt. 1984-től kezdve a beszerzendő vegyi anyagok közt megjelent a foszfor a tabun elsőrendű kémiai alapanyaga, valamint két szarin összetevő, a trimetilfoszfát és a káliumfluorid. E három szer közül az elsőből megkíséreltek 250 tonnányit beszerezni egy holland vállalattól. Ekkora mennyiségű írtószertől minden egyes fa, bokor és fűszál kipusztulna az egész közelkeleten. A hollandok az ICI-hez hasonlóan visszautasították őket, mégis sikerült akkortájt két tilalom alá nemeső vegyi anyaghoz hozzájutniuk, a tabuhoz szükséges dimethilaméhoz és az izopropanolhoz, ami a szarin alapanyaga. De ha nem estek tilalom alá Európában, akkor miért kizárt, hogy nem rovarírtószerek gyártására használták őket? kérdezte Szörpól. A hatalmas mennyiség miatt, felelte Reinhardt, Továbbá a kémiai előállító és feldolgozó berendezések jellege az üzemek belső kiképzése miatt. Egy gyakorlott kémikus vagy vegyészmérnök számára ezek a jelek egyértelműen mérges gázgyártásra utalnak. Meg tudja mondani, hogy kik voltak a főbb szállítók e hosszú évek alatt? firtatta Szörpól. Hogyne? A kezdeti időszakban a Szovjetunió és Kelet-Németország működött közre tudományos szaktanácsadással, a szállításokban pedig, többnyire kis mennyiségű, tilalom alá nemeső vegyszerekről van szó, körülbelül 8 ország vett részt. Ám az üzemek tervei, belső kiképzése, műszaki berendezései, speciális felszerelései, a szükséges vegyi anyagok, a technológia és a know-how 80%-ban Nyugat-Németországból származik. Az igazat megvalva... Kezdte vontatottan szinkler már évek óta tiltakoztunk bonnál. De a németek mindig felháborodva utasították vissza a vádakat. Dr. Reinhard, meg tudja nekünk pontosan mutatni a mérges gázgyárakat azokon a fotókon, amelyeket tőlünk kapott? Természetesen. Egyes gyárakat a dokumentáció is említ, másokat pedig jól látni nagyítón keresztül. A kémikus öt nagyméretű légifelvétel terített ki az asztalra. Arab nevéket nem tudom, de a számok alapján a fotók egyértelműen beazonosíthatók. Igazam van? Uh -huh. Maga csak mutasson rá az épületekre, biztatta Sinclair. Itni, ez a 17 épületből álló komplexum, aztán ez a hatalmas, különálló telep. Látják a levegőtisztító tisztító berendezést? Meg ez itt, meg ez a nyolc épületes létesítmény. És végül ez. Sinclair figyelmesen végigfutotta az aktatáskájából előhúzott listát. Komoran bólogatott. Jól sejtettük. Kodja, Faluja, Hilla, Szalmánpák és Szamára. Doktor, borzasztó hálásak vagyunk magának. A mi embereink pontosan ugyanerre a következtetésre jutottak. A légitámadás első hullámai ezeket a helyeket veszik majd célba. A megbeszélés végeztével Sinclair, Simon pexmann és Terry Martinnal együtt elsétált a Piccadillyre és beültek egy kávéra a risóba. Nem tudom, ti hogyan vélekedtek, szólalt meg Sinclair, miközben elgondolkodva kavargatta kapucsinóját, de számunkra a gázveszély a legrettenetesebb. Schwarzkopf tábornok már most meg van győződve róla, hogy ez maga a tömény liderc nyomás. Gázbevetés tömegekre, mérgező harcanyag felhő szárazföldi csapataink felett. Ha sor kerül szárazföldi bevetésre, katonáink tetőtől talpig gázálarcban és vegyvédelmi öltözékben fognak masírozni. Szerencsére ez a gáz a levegőbe kerülve nem sokáig hat. Ha leér a homokra, ártalmatlanná válik. Teri, te mintha nem lennél mindenről így meggyőződve. A gáz felhőtt több a felelte Martin. Hogyan vinné végbe szaddám? Szinkler megvont a vállát. Tűzérségi lövedékekkel, azt hiszem. Az irániakkal legalábbis ezt tette. De hát, addigra már pudingot csináltak a tűzérségből, nem? Ágyúiknak ható távolsága nem több 30 kilométernél. Valahol kint kell lenniük a sivatagban. Persze, felelt az amerikai. Megvannak az eszközeink, hogy teljes pontossággal meghatározzuk minden egyes ágyú és tank helyét ott kint, bárhol legyenek átszázva vagy beásva. Ha az ágyúi romokban hevernek, akkor hogyan zúdítja a csapatokra Saddam a gázesőt? Vadászbombázókkal. De mire a szárazföldi hadműveletre sor kerül, azokat is szarrá érvelt Martin. Saddamnak egyetlen működő maradt marad. Oké, okay, akkor skadrakétákkal vagy akármivel. Meg fogja próbálni. És mi majd sorra leszedjük mindegyiket. Sajnálom, fiúk, mennem kell. Mire akarsz kiukadni, Teri? Erősködött Pexman, miután a CIA embere eltávozott. Teri Martin felsúhajtott. Hát nem is tudom. Arról van szó csupán, hogy Saddam és a tábornokai mindezzel tisztában vannak. Nem becsülik alá az amerikai légierőt. Simon, meg tudnád szerezni nekem Saddamnak az elmúlt hat hónap során mondott összes beszédét? Arabul, csak is arab nyelven. Azt hiszem igen. A GCHQ-nak cseltelhenben vagy a BBC arab adásának biztosan megvannak. Magnó szalagon vagy írásban? Szalagóha lehet. Terry Martin teljes három napon át hallgatta a Bagdadból jövő rekettes színezetű, dagályos szónoklatokat. Újra meg újra lejátszotta a felvételeket, és képtelen volt szabadulni a nyomasztó érzéstől, hogy az iraki despota egyáltalán nem olyan hangot üt meg, mintha nagy bajban lenne. Vagy nem ismerte fel, mennyire sarokba van szorítva, vagy pedig tudott valamit, amit ellenségei nem is sejtettek. Szeptember 21-én Saddam Hussein újabb beszédet mondott, vagyis inkább felolvasta a forradalmi parancsnokság közleményét, amely az elnök sajátos szóhasználatával fogalmazódott. Kijelentette, hogy nem látja okát annak, hogy akár egyetlen iraki katona kivonuljon Kuwaitból, és bármilyen ezirányú erőszakos fellépés minden csaták szülőanyához fog vezetni. Szavait legalábbis így fordították le. A médiának tetszett ez a kifejezés, amely hamarosan szinte szlogennél vált. Dr. Martin figyelmesen áttanulmányozta a szöveget, aztán felhívta Simon paxman -t. Éppen a Tigris völgye felső vidékének tányelvé tanulmányozom, kezdte. Te jó ég, minő élvezet, sóhajtott a Paxman. A Saddam által használt kifejezésről van szó. Minden csaták szülőanyja. Igen, és mi van vele? A szó, amit csatának fordítottak. Ott, ahonnan ő származik, ez mást is jelent. Áldozatot vagy vérfürdőt? Egy ideig csönd volt a vonal túlsó végén. Ne törődj vele. De Terry Martin mégse tudott megnyugodni.